«До повчів передових треба будити панство, а то боки позалежують, то ще й дощ, попідпривають. Підкріпитися б тобі треба геть мене, нагадав Виговський. «Кому страва, кому слава, пане Івану, кинує йому через плече. «Як сказано в екклозіасті?» «Горо побуд землі, князі твої їдять від самого ранку. Мертві вопії, чуєш, пане Івану, вимагають помсти». Я кинув на шляхетський табір, усів свою силу, вдар вода з двіду сіль, знову рвався сам в усі пекла битви. В великому натиску, в стрілянині, в галасах і за пеклості минув той день, а за ним щодень і ще. Дощ лив безугарно, в день і вночі, люди мокли в воді, як конопля. Сухарі бралися цвіллю навіть у дерев'яних бочках, порох замокав і не вистрілював, гармати потопали в багнюці, трупи ставилися густо. Але дух козацький не вмирав, і ще густіше сипалося жарти, нацміхи, летіли на той бік валі разом з кулями і стрілами, логнистіше, за кулі і гостріше застріли. «А що наш доччик не докучає?» Обіхоти мися. Не переймайте це парнове занадто. Чому висіте те не тоне? А хто упили, то повісимо гарненько. Оддасте вже нам свої соп'янці, свої саєти адамашки кармазини. А ми вам хоч і свої кабиняки захандлюжені. Примітка захандлюжені забруднені. Хей пани, гуками короти, годі вам то шанця хватити, до рік компішині лечити. Ідіть уже в ясер до Криму, там хоч кони пожуєте. А то ж у вас тут трупами на один сухар пропадає. Коли ви допомог шлях та чинеш на Україні оббиратимете. От уже рік є, як ми нічого нісінько не платили. Ото вам, пане Вергородська? Ото вам Оленди, Ставщизни, Панщини, Пересуду і Сухомальщини? А чи не загадаєте, якої Панщини? От ти збидла досі десятини не брали. Коні ржуть, і бидло пошаліло на ярмарок хоче. Що ж то ви так поховали, за вами, що України не бачите? Хоче більше живота. «Пани, націлі фани! Повтий ноги висять!» Тиждень цілий щодня, щогодини, Тривали наші безнастанні штурми і галаси. Так що шляхта й витримати не могла такого натиску. Дієписич шляхецький, гірко мовити згодом. «Даревно мудрі шукають пекло інсендро терра. В Україні...» Там справжнє пекло людської злоби. Придка інсентро терра в центрі землі. Я гнав на табір ворожої тисячі волів, щоб до них обложені вистрілювали свої порохи. Страхав усякими несподіванками, фортелями, криками. А тим часом козацтво сипало і сипало свої вали, які дедалі щільніше затісняли облогу під ослами дерев'яних штитів, гуляйгородин, ворки із землею. Козаки копали шанці, рови, сипали вали, виставили такі високі шанці, що в таборі шляхетським забували собаку. За тиждень панство стиснуло свій табір, вививши набагато коротший внутрішній вал, і потиху перебралась туди. Козаки миттю зайняли перше їхнє укріплення і повели далі своє невтомне копання. Чотири рази, в міру того, як маліла шляхетська війська, ринули коні і зникали припаси, Вишневецький зменшував свій табір, підібравшись з ним уже вприту до Збаразької кріпості. І вже тепер козаки, вивши свої шанці висотою на два коня, закидали вниз на довгих вірьовках гаки, зачіпали польські вози з припасами, самих шляхтичів і тягли їх до себе. Панирили нори, як кроти, від голоду були, ісохші й близькі к єгипетським муміям, відбувалися з останніх сил, а я вже не посилав козаків на марну смерть, сподіваючись взяти вишневоцького товариства голими руками. Страшне діялося по той бік валів, голод, сморі до трупів, їли коней, мишей, собак. Чоботи реміння звозів, Гризли зубами спекло землю. Не один пан заплатив мито Головою на шляхетськім базарі, Води бідними напився без кривавої заплати, Та й тупив й Сукровицею з трупів. Ось шляхетського табору Щодня перебігали цілі хмари втікачів, Хоча регіментарі рубали для страху руки І ноги впійманим. Я знав усе, що діється по той бік лалів. Знав, що вже сам князь яснувальможний Ярема жує дохлу конину. І терпляче ждав своєї години. Мав бути терпеливим, як земля. І хто ж захотів випробовувати моє терпіння? Писар мій генеральний, вугозький. Думко, повідомляв, чи мене про щось важливе, мав звичко говорити, мов був простір, знадьго, і не і що важливіше була вість, то більше знедьвованості малювалась на його спокійному лиці. Я щойно повернувся до свого намету після цілоденних сутичок з полків, які вперто добувалися до обложених. Сидів похилений за столом, руками тяжко звасали, вичерпаність у кожній жилаці, день цілий бурі з козаками, Заохочував їх словом і обіцянкою. Сам рив з ними землю, мокнув під дощем так, що не мав на собі сухої нитки, однак не мав сили перевдягтися в сухе, а Джура, який поткнувся був з переміною одягу, погнав геть. «Там наші роз'їзди посланця перехопили», – надбав, мовив Домко, війшовши до намету і дивлячись кудись у куток –